În albrea schimstită, stăpâne binecuvântați. noi este Dumnezeu ca al o fari și cu al de oameni, totdeauna acum și cururea și în veci veci Amin. <coughs> no, nu are niciodată. regionale și internaționale, deși la București nu au fost decât representanții țelor din Balcan și Europa de sutezi, Caia Veru, partea de sud a Ducrucii, aproape 7.000 de kilometri patrați și aproape 207.000 de locuitori au venit la România, după o lungă, lungă perioadă. intervențiile care le vom face ulterior vor fi și în partea în măsura în care se va derula aici au un film, niște imagini, ă, niște date statistice, vom întâlnește mai bine acest, acest caliater pentru România de astăzi, din anul 2013. Invitați sunt la de conferință, în care prezidează, în altul practicului de pe canul facultării Clorectul, trebuieți povesti și aștepti cu face avem de profesor, profesorul Radu Cora Domnul Profesor nu. Uh, domnul Profesor Constantin Cotan, nici mai spun, iau după direcții, Da, Profesor Andreea Atanasiu și Domnul Profesor uh, Vicil Coman, Sunt oameni care cunosc bine subiectul. Mai intrau în discuție și alte două personalități, care din motive feminice, Unul este la Sofia, altul la București cu probleme de spital. Oricum ne-am văzut aici și sperăm că vă înțelegi eu. Domnul Profesor Dinul George care va avea și dins o intervenție în cursul. Dacă și Domnul Profesor George va dori, scurt de tot, să fac să ne dea un cuvânt, care ce să ne spună, în cele două ore. Trebuie să încadrăm în două ore, că am înțeles la ora 14, așa această va intra pe mână altora. Doar acest nu știu după aceea, mă din acel treabă, că vreau să spun că astăzi se aniversizează și 65 de ani de la o teribilă situație din România, din 1948, când a fost un val, puternic de arestă, de fapt primul val de arestă din noaptea spre din 14-15 mai 1948, se ne gândit și la aceea, pentru că aceia au luptat și ei cu gândul la calitate, și nu numai a călat România. De astăzi, dar România, mare care a fost cândva și poate să mai fie și altă dată peste câțiva ani, că au dat chiar viața pentru, și -au dat viața pentru cauza românească, cauza ortodoxă, cauza acestui neam în altul. Deci a făcut o intervenție în ingles. De fapt, a făcut o mănăstire pentru cei care au în zona canalului și în Și e un simbol, nu numai regional, e un simbol național și pot să zic internațional dacă avem curajul să spunem. Și trebuie să avem și acest curaj și mâine vorbim să spunem cine a fost aceia și ce suntem noi pentru Europa de mâine. Și să știm cum să ne descurcăm în de această viață internațională în anii aceștia, după Domn. În aprația voastră, această acțiune cu un cuvânt pentru că am fac o introducere. Sunt bucuros domnul profesor Radu Ștevan o personalitate, care trăiește istoria din plin și care vine cu bucurie și cu inima plină de emoție, dar și cu memoria plină de date exacte cu privire la cele ce s-au petrecut în istorie, a venit și de data aceasta să ne vorbească despre această pace de la București 100 de ani și ce importanță are acest moment și eu totdeauna am rezerv dreptul de a vorbi la sfârșit după ce ascult părerele de tuturor. De aceea sunt bucuros pentru acest cadru istoric, orice a vrea să spunem, istoria ne învărdui, istoria ne constrânge uneori, Istoria ne îmbie să sorbim și din nectarul ei, atât de frumos. Pentru că istoria vorbește despre necazuri, despre lupte, dar și despre biruințe. Și noi acum sărbătorim biruințele sau te cantăm din toate evenimentele care sunt prezentate istoriografic, mai ales foloasele biruinței. Cred că acest mesaj ne va aduce și domnul profesor Vergari. Vă mulțumim și vă invităm să ne desfătați cu cuvântul uh, dumneavoastră stați, ca întotdeauna. Să ne spun eu, da. da. Deci va fi domnul profesor, discuția va fi în partea asta, la microfon. Acolo e și un sunuț. Îl pun eu ca să știu și voi este unul. Aparat aici. Da. Onorat prezidiu, stimat auditoriu, încep acest cuvânt al meu în primul rând cu mulțumiri adresate în alt preasfinției salei o pentru cuvintele bune spuse la adresa mea. Și în al doilea rând, simțindu-mă privit cu multă asprime, încruntată, cu o față plină de riduri, de o femeie deosebită. Nu ești tu frumoasa mea colaboratoare, Andreea, ci femeia aceea să privește vremea, să numește vremea. Este dușmanul tuturor conferințelor. Și de data aceasta este un dușman deoarece fiind atâția vorbitori, impune ca timpul să fie limitat la câteva cuvinte evacatoare pentru o aniversare, o aniversare justificată pentru un întreg poporul român. Se părea că în anul 1878, în luna iunie, la Berlin, în urma conferinței celor șapte mari puteri și a deciziilor acesteia, se încheiase problema orientală. E drept atunci încercasere să ia cuvântul și să pledeze cauza României Ion Bretianu și Mihail Cogălnicianu. Încerca să se pledeze cauza României și Carol I, încă principe al României, care ceruse cu deosebită tărie să fie respectat acordul încheiat cu Rusia încălcat de Imperiul Țarist care cotropise sudul Basarabiei. Carol I a plecat cu ochii în lacrimi de la această conferință, a plecat cu ochii în lacrimi deși, căci, deși el era de origine germană, vedea cum i se rupsese prin rapt o parte din pământul țării sale pe care își luase angajamentul cu inima, cu sufletul său, cu mintea său, cu tot ceea ce putea, să guverneze și a făcut-o în mod cinstit. Dar acest om bolnav al Europei, sublima poartă, a trezit mai departe lăcomia și invidia statelor balcanice. A venit acel an nefericit, 1908, când s-au desfășurat din nou Acțiuni nedorite. Bulgaria s-a unit cu Rumelia, a devenit Bulgaria Mare. Era o aruncătură de băți până în Cipru și de acolo până la Suez. Nu-i trebuia mult flotei ruse să-și facă o bază în Bulgaria și după aceea să acționeze mai departe. Apoi, nu trebuie să uitați că a apărut lăcomia Imperiului Austro-Ungar că ce fie în 1908 anexează definitiv Bosnia și Hercegovina și aici intervine iredentismul nobilimii maghiare din familie, condusă de cei din familia Tisa care vor să meargă cu extinderea mai departe în Voivodina unde exista și există o densă populație maghiară în fine nu trebuie să uitați iredentismul celor din Creta, căci premierul de la Atena era un cretan care acționa în direcția măririi, în penisula, măririi greciei în peninsula balcanică. Toate aceste elemente se combinau. Serviciile de contraspionaj și de, de spionaj de la Istanbul știau tot ceea ce se întâmplă, ce se pune la cale. De aceea au grăbit încheierea conflictului cu Italia în Libia. N-au mai vrut să discute problema Stăpânirii otomane acolo N-au mai vrut să discute Problema extensiunii Stăpânirii otomane în Egipt Au vrut să aibă Liniște în peninsula Balcanică mai ales că armata lor Era în criză deoarece era în continuă Reformare Bucureștiul Capitală acelui mai mare Și mai puternic stat Din sud-estul Europei Trebuia să acționeze și a fost întrebat premierul conservator de atunci, Titul Titu Maiorescu, ce se întâmplă, dacă românii vor acționa sau nu. Titul Maiorescu a dat un răspuns diplomatic. A declarat că România rămâne în stare de neutralitate atâta timp cât nu sunt afectate interesele ei teritoriale, dar și ale românilor trăitori în sudul Dunării. A fost un răspuns înțelept în acel moment. Nu a fost în acord cu el conducerea conservatorilor în frunte cu PPC, cu Mișucanta Cuzino, fiul Nababului, apoi nu a fost de acord cu el Tache nu a fost de acord cu el Alexandru Marghiloman și așa mai departe. Toți erau pentru pornirea unui război. Aici însă intervenea altceva. Intervenea opoziția Rusiei care vroia o Bulgarie mare și întărită. Și Sankt Petersburgul, suntem înainte de 1914 când va lua numele de Petrograd, Sankt Petersburgul prin Ministrul de Externe Sazonov își impune punctul de vedere și atrage atenția Bucureștilor să nu cumva să facă vreun pas greșit, pentru că ei își mobilizează trupele în apropiere de granița care era atunci pe prut. Era o chestiune foarte clară, o amenințare limpede care nu lăsa dubii în legătură cu posibilitatea de intervenție a Rusiei. De fapt, Rusia, Institutul de Istorie de la Moscova, a publicat acum, anul trecut, un volum mare, gros, despre războaiele balcanice. Ei se consideră văduviți de ceea ce s-a întâmplat atunci. Alături de conservatori, din punctul de vedere al oamenilor politici a fost o poziție de susținere a războiului și din partea din partea liberalilor, Ion I. C. Brătianu, Ionel I. Brătianu a susținut acest război cu foarte multă tărie. Nu a fost deloc pentru pace. Era susținut și de o serie de ofițeri din armata română care nu știu, simțeau nevoia să-și zângăne săbile în acel moment. Mai mult decât atât, s-au găsit între cei care sprijineau o intervenție militară română, doctorul Constantin Strati și alții care fuseseră între așa-numiții socialiști generoși. Chiar și Socialiști simpli militau pentru război. Problema României era aceea a românilor din sudul Dunării, a, a românilor și sunt bucuros că aici, între invitații vorbitori, există doi reprezentanței lor, domnul profesor Stoica Lascu și domnul profesor Virgil Coma și problema Teritoriului Hinterlandului cetății Sidistra. De ce cetatea Sidistra, Pentru că acesta era un vechi centru cultural românesc, cu școală românească, cu biserică românească, cu legături de viață cotidiană cu România, cu cărți școlare trimise din România la Silistra, cu cărți preoțești, cu oficierea slujbelor în limba română, vedeți dumneavoastră, din punct de vedere demografic și al vieții sociale, nu se justifica legarea Silistrei de Bulgaria în 1878. A fost opera Comisiei care a trasat granița atunci, comisie dominată de Rusia. În al doilea rând, din punct de vedere istoric, Silistra era mai legată de România decât era legată de Bulgaria. Deci cele două elemente determinante în atribuirea unui teritoriu, unei țări sau alte, există aici, cel demografic și cel istoric aveau tot dreptul românii să ceară atunci cetatea silistă. Problema a fost aceea din nou a opoziției Rusiei. Sazonov, ministrul lor de externe, s-a pronunțat net împotrivă, iar Nicolae al doilea, interesat mai mult de vânătoare și de poezie, a semnat tot ceea ce a pus în față Sazonov, fără să citească. Cuvântul țarului era determinant. Pe această semnătură a țarului s-a mers toată vara anului 1912. Septembrie 1912, București, se ajunge la vizita generalului din armata austro-încălă, acesta are o discuție cu regele Carol I. Regele Carol I se arată foarte măsurat. Spune că nu știe cât este bine și de potrivit ca România să intre atunci în război, mai ales că se punea și problema Albaniei, problema Kosovo, problema Macedoniei, adică nu era numai problema aceasta a cetății Silistra. Asta era o problemă, dacă vreți, mică în ansamblul diferendelor legate de recrasarea granițelor în peninsula balcanică. A venit și ministrul bulgar Dumev la București. Din nou regele a avut aceeași atitudine măsurată. Nu s-a pronunțat decis pentru un război. Profesorul Nicolae Iorga, în acel moment, a fost net împotriva războiului. A declarat în mai multe conferințe publice că în cazul în care România va intra în război, își va face noi dușmani inutili. În această situație, cu totul și cu totul specială, statele balcanice au încheiat o serie de alianțe între ele, a fost un joc diplomatic, mai bine spus, un balet diplomatic în care nu se știa bine cine cu cine se aliază, Bulgaria cu Serbia, Bulgaria cu Grecia, iarăși au jucat între ei, era un singur dușman comun, sublima poartă. Sublima poartă n-a reușit să-și reorganizeze armata, războiul început cu primele focuri în octombrie 1912, s-a desfășurat până în decembrie 1912, când s-a încheiat cu o înfrângere pe toate fronturile a armatelor sublimei porți. Din păcate, problema nu este tratată normal, adică nu e tratată aproape deloc ci într-un mod cu totul superficial, în istoria românilor, volumul 7, partea a doua, unde subtitlul cu subcapitolul războaiele Balcan nici măcar nu este trecut în tabla de materii. Trebuie să-l cauți cu multă atenție, să dai de el ascuns undeva între pagini. Rezultatul acestui prim război a fost o conferință de la Londra, convocată de marile puteri, interesate de ceea ce se întâmpla în zonă, adică de Marea Britanie, care nu vroia să fie atacat cumva Cipru, câinele de pază al Suezului, de Germania, interesată de construirea liniei de cale ferată a celor trei beuri. uri apoi de Austro-Ungaria, care nu vroia să-i fie amenințată stăpânirea asupra Bosniei și Herțegovinei, și în fine de Rusia, care ținea la Bulgaria Mare și la extinderea dominației ei către Mediterană. Ce se întâmplă cu Siria? Are baza militară din Siria și nimeni nu se poate atinge de Siria. În această situație cu totul deosebită, se încheie pacea de la Londra. România nu rămâne indiferentă. România trimite un om, un diplomat de înaltă clasă la Londra, care vorbea limba engleză și era în strânse legături cu Marea Lojă Scoțiană. Era apreciat în Marea Lojă Scoțiană Ionescu. Dar Ionescu cu tot talentul, cu vigoarea deosebită de care dădea de dovadă acesta, n-a putut face mare lucru. A smuls numai o fâșie mică de pământ în lungul mării pentru România. Atât de mică era fâșia aceea de pământ, încât l-a nemulțumit pe bătrânul șef al conservatorilor pe Pepe Carp, încât acesta a exclamat că fâșia de pământ nu e mare nici cât moșia lui de la Țifești. Nu poate să admită el o asemenea pace. Sigur că nemulțumirea nu a fost numai a lui Petrucar, nemulțumirea a fost a lui Ferdinand, țarul bulgar, care se visa atunci Basileu al refăcutului Imperiu Bizantin, acest Ferdinat care în inconștiența lui a dat ordin să fie pictate portrete de ale lui în costum de Basileu și cu coroana de Basileu pe cap, care organiza serbări fastoase în spirit bizantin, credea el că sunt în spirit bizantin, era un fel de vârși. Dar, mă rog, exista acest curent Bulgaria a topândit ce vroia, Bulgaria Mare, Bulgaria care se întindea până în apropiere de Marea Mediterană. Dar avea aici un cui. Tesalonicul fusese luat de grece, era oraș grecesc, străvechi oraș grecesc, fără niciun fel de tradiție care să îl conducă spre stăpânirea sofiotă. În aceste condiții, Dând dovadă de magnificiență, de o megalomanie neîntâlnită care frizează cu necesitatea de investigarea unui medic-psihiatru, bulgarii au trecut la declararea unui nou război, împotriva sărbilor pentru Macedonia, împotriva grecilor pentru Tesalonic. Mai puneau și problema Albaniei care vroia să devină stat independent. Și în această situație cu totul deosebită, România declară că îi sunt afectate interesele ei, în primul rând etnice, ale populației etnice și ale bisericii ei și hotărăște să intervină. Se declară al doilea război balcanic. În iunie-iulie 1913. Este un război scurt. Un război care durează aproximativ trei săptămâni. Nu s-au prea tras focuri de armă pe front. Probabil că oamenii erau mai mult preocupați de vânătoarea de iepuri că n-au avut cu cine să lupte între ei. Însă au fost numeroși morți datorită molimelor. Molimelor deosebite care s-au declanșat atunci între soldați. A fost în special o molimă de tifos extraordinară, elemente de holeră și așa mai departe, elemente de holeră tratate într-un articol de scris de doctorul Gheorghe Brătescu, de Paul Cernovodanu și discutat de mine tot pe plan internațional, în Review-Homent Distoar și în Nuvelze de Distoar. Aici au fost mari morți. Se ajunge la încheierea Păcii de la București. 28 iulie, per 10 august, 1913, știți că datorită diferenței de calendar, zilele aveau două date, la deosebire de 13 zile, de aceea 28 iulie pe 10 august o singură dată. Pentru noi are importanță pacea de la București, deoarece România reușește să ia și Dobrogea de Sud, străvechi pământ românesc. Românesc din punct de vedere istoric și din punct de vedere demografic. Era o regiune săracă. O regiune care datorită 7.000 de kilometri pătrați, circa 280.000 de locuitori. Religie creștină, confesiune ortodoxă. În ceea ce privește această regiune, trebuie spus că ea a fost ridicată datorită intervenției României și a regalității române. A fost populată în special cu români din peninsula balcanică și cu regățeni. În al doilea rând, aceștia au adus o agricultură care a dus la progresul regiunii, au adus la construcții. Au ridicat orașul Balcic, datorită în special reginei Maria, care era îndrăgostită de acest oraș cei aminte de copilăria ei. În jurul anului 1930, regiunea devenise o atracție pentru toți regățenii, iar Balcicul era un fel de grădină a Raiului, era o frumusețe Balcicul, din care astăzi păstrează puține urme și puține amintiri. Din păcate însă, politica de teritoriale a făcut ca la 7 septembrie 1940 această zonă a cadrilaterului să fie răpită din nou României de către Bulgaria în urma convenției de la Craiova care a fost impusă României de către marile puteri, care impuseseră și dictatul de la Viena, adică de Germania hitleristă și de Italia musoliniană. Sigur că nu era drept, dar prin decizia marilor puteri în cadrul conferinței de pace, în special a Uniunii Sovietice, s-a stabilit că acea zonă numită Cadrilater, care domnul profesor Angelescu va prezenta mai în amână, va fi de atunci înainte în stăpânirea Bulgariei. Populația de acolo, în 1940, a plecat. Populația românească a plecat și a revenit acasă. A revenit acasă, adică în România. În special machedul românii a românii, istoromânii, toți cei care erau aduși acolo în urma păcii din anul 1913 au revenit acasă. A fost un joc al marilor puteri, un joc care, ca de obicei, pentru marile puteri, nu a fost drept și noi sărbătorim astăzi ceea ce este o aniversare pentru România, anul 1913, pacea de la București. Păcatele mele, nu vom sărbători și 7 septembrie 1940, care nu e o aniversare, e o comemorare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor profesor dragi invitați. În primul rând, aș vrea să-i felicit pe organizatori pentru că, din păcate, astfel de evenimente dedicate campaniei României din 1913 și apoi tratatului de pace de la București nu prea s-au organizat în ultimii, în ultimii ani. Iată că anul acesta. Aniversăm 100 de ani de la aceste evenimente. Este un moment important și uh, trebuie să-l tratăm așa cum, cum se cuvine. Uh, sunt foarte multe de spus. Eu mi-am propus pentru astăzi să readuc în, uh, în atenție un document elaborat de Alexandru Averescu la data de 23 august 1913. Practic este uh, raportul pe care acesta l-a întocmit în urma desfășurării operațiunilor militare de către Armata Română în, în cel de-al doilea război balcanic. De-a lungul timpului, campaniei României din 1913 au fost consacrate o serie de lucrări care au tratat descrierea operațiunilor militare, dar și analize critice mai mult sau mai puțin obiective, asupra stării generale Armatei Române înainte și în timpul desfășurării acestei acțiuni. Nu ne-am propus să abordăm o asemenea problematică, mai cu seamă că ai necesită, în primul rând, o analiză complexă a mărturilor documentare păstrate în instituțiile de profil din țară, a memorialisticii dedicate acestui eveniment și, nu în ultimul rând, a presei din perioada respectivă. Sigur, din punct de vedere militar, campania a prezentat o serie de avantaje în sensul că a oferit posibilitatea verificării nivelului de pregătire și organizării capacității de acțiune a armatei române. Cum bine se știe, România a implicat în acest conflict balcanic 247 batalioane, 93 scadroane și 180 de baterii, cărora li s-au mai alăturat și alte subunități și servicii auxiliare, însă armata mobilizată nu a fost încadrată suficient. În condițiile în care necesarul de ofițeri se ridica la cifra de 11.000, iar el totaliza 8.693, din care numai 4.091 activi, s-a ajuns la situația ca toate unitățile operative să fie, să fie, uh, repartizate, um, să fie repartizați numeroși ofițieri rezerviști, numărul lor fiind și mai mare la nivelul unităților de rezervă. Neajunsurile și disfuncționalitățile funcționalitățile din timpul pregătirii și cel al desfășurării operațiunilor, constatate și recunoscute cu obiectivitate, au preocupat factorii decizionali din epocă, fiind luate unele măsuri pentru remedierea lor. Fără îndoială, participarea armatei române la cel de-al război balcanic din 1913 a avut o importanță aparte, nu numai din punct de vedere militar, ci și politic, deoarece a dus la stingerea conflictului într-un timp foarte scurt, fără a mai fi nevoie de intervenția directă a marilor puteri. În același timp, printr-un efort, efort colectiv, principalii actori politico-diplomatici și militari ai țării au pus în valoare rolul de arbitru al României în Balcani. La împlinirea unui secol de la aceste evenimente am considerat oportun să readucem în actualitate raportul general asupra operațiunilor armate, de la decretarea mobilizării și până la retrecerea Dunării, datat 23 august 1913, elaborat de șeful statului major al armatei de operațiuni, Alexandru Averescu. Și acum o să vă prezint principal, principalele acțiuni organizate, pentru că, mă rog, raportul este mai lung și n-aș vrea să vă plictisesc, însă, repet... Este un document foarte important și ar trebui să zic eu, de, să fie mai, mai bine cunoscut. Vă rog. Sigur, sigur. Mobilizarea și concentrarea armatei. Mobilizarea a început în baza înaltului decret numărul 4.751 și potrivit cu prescripțiunile regulamentului de mobilizare în noaptea de la 22 la 23 iunie. Operațiunile de mobilizare propriu-zise a corpurilor de trupă, atât active cât și în rezervă, s-au executat în ordine și în limita de timp stabilită prin lucrările pregătitoare de mobilizare. Se poate deduce, prin urmare, că pregătirea mobilizării este așezată pe bune temelii și că modificări în această privință vor fi necesare numai cu privire la unele detalii. Nu același lucru se poate spune în ceea ce privește mobilizarea serviciilor. Mari neajunsuri au ieșit la iveală în mobilizarea tuturor serviciilor auxiliare, în special a colonilor de munițiuni și parcuri de artilerie, a colonilor de subzistență și a diferitelor formațiuni sanitare din cauză de excesivă centralizare. Vor trebui modificări adânci atât din punctul de vedere al organizațiunii cât și al procesului de mobilizare a serviciilor. Vor trebui din timpul de pace formațiuni corespunzătoare celor din timpul de război, cu deosebire de efective, nu atât de disproporțională ca în prezent. Executarea rechizițiunilor a lăsat de asemenea de dorit și ca timp, dar numai de, cu seamă ca ordine. Concursul autorităților administrative a fost puțin eficace în unele părți, din care cauză, pentru a nu rămâne în urmă cu mobilizarea, s-a recurs la, la un procedeu de expeditiv care, desigur, a dat loc la acte arbitrare. Va trebui, pe de o parte, a se revedea legea rechizițiunilor, iar, pe de altă parte, a se impune tuturor ramurilor de administrațiune publică a-și pregăti și ele trecerea de la starea din timpul de pace la cea din timpul de război, atât ca personal, cât și ca funcționare. Concentrarea s-a făcut prin transporturi pe calea ferată și prin marșuri pe jos, după lucrările pregătitoare întocmite din anul trecut în vederea unui eventual război cu Bulgaria și modificate foarte ușor prin proiectul de operațiune aprobat de majestatea sa, puțin înainte de mobilizare. Chiar din ziua a doua de mobilizare au început a fi transmise la Dunăre atât prin marșuri pe jos cât și cu calea ferată trupele de acoperământ. În ziua a patra de mobilizare, adică cu două zile înainte de a se începe transporturile, măsurile de acoperire erau complet luate. Transporturile pe cale ferată s-au executat cu iuțeală și ordine, utilizându-se întreaga productivitate a cea mai mare parte din linii. Iuțeala cu care s-a concentrat armata, deși a fost o adevărată surprindere pentru lumea militară competentă, totuși, iar putea fi încă mărită dacă s-ar completa rețeaua noastră așa cum este proiectat și dacă se vor îmbunătăți unele din liniile noastre secundare. Punctele de trecere peste Dunăre. Armata a fost concentrată în regiunea Corabia Turnul Măgurele cu aripa stângă, întinzându-se până la Șiștof, Divizia 1 Cavalerie, și cea dreaptă până la Calafat, Divizia 1 Rezervă. Luându-se în considerație situația în care se găsea armata bulgară și care se cunoștea ajuns au fost alese pentru executarea trecerii punctele Bechet în fața Rahovei și Corabia în fața gurii Scherului. Din cauza că nu dispuneam de material decât pentru întinderea unui singur pod militar, s-a hotărât a se întinde acest pod la Corabia, iar la Bechet-Rahova trecerea să se facă prin transporturi cu vasele marinei și ale navigațiunii militare. S-a dispus însă în același timp a se aduna la totul Măgurele materialul necesar pentru întinderea unui al doilea pod mai solid pe șlepuri, care să fie destinate a sluji mai cu seamă la transportul proviziunilor necesare armate și la evacuări. Primele trupe ajunse la Dunăre au fost acele ale corpului 1 și ale diviziei 1 cavalerie. Acestea din urmă cu destinația de la început la Zimnicea au primit din, din vreme ordinul să treacă de la flancul stâng la cel drept al armatei, iar divizia 1 rezervă care era îndreptată asupra calafatului Nemai fiind necesară, o demonstrație în acea parte a fost de asemenea îndreptată din vreme spre Bechet. În seara zilei a de mobilizare, adică în seara de 1 iulie, se găseau în împrejurimile Bechetului Corpul 1 armată, Divizia 1 cavalerie, Divizia 1 rezervă. În împrejurimile corabiei se găseau Brigada 13 Infanterie din Corpul 4, Brigada 7 Infanterie din Corpul 2. Avându-se informații sigure că grosul trupelor bulgare din această parte a teatrului de operațiuni sunt departe de Dunăre, s-a hotărât pe deoparte trecerea în zorii zilei următoare de 2 iulie la Rahova a tuturor trupelor de la Bechet, precum și construirea podului de la Corabia. Trecerea Dunării Trecerea s-a început la Bechet la orele 4 antimeridia și până seara cea mai mare parte a trupelor a fost pe malul drept. Construcția podului militar la Corabia s-a început la ora 8 antimeridian și a durat 7 ore și 30 de minute. Până seara au putut să fie trecute pe dreapta Dunării cele două brigăți menționate ce se găseau la Corabia. În seara de 2 iulie, a 10-a zi de mobilizare, cele două puncte de trecere erau solid ocupate, iar la Bechet, forțele disponibile erau în măsură să facă față unei eventuale amenințări și să acopere în condiții bune trecerea grosului armatei la Corabia. În ziua de 3 iulie s-a continuat cu transbordarea trupelor corpului întâi și ale diviziei de cavalerie. În această zi, Majestatea Regele, venit de la București, a inspectat la Măgura Ghigien trupele trecute pe dreapta Dunării, iar apoi a mers pe monitor la Bechet pentru a vedea cum se execută trecerea prin transportul cu vasele în acel punct. În ziua de 4 iulie urma să înceapă la corabia, în acord cu taberele de mișcare, trecerea grosului armatei și anume aveau să treacă primele divizii. Divizia a și divizia a doua, Cavalerie. -a oprit ceva. Ia să da. Da. Prima în interes spre interiorul Bulgariei. În scopul de a câștiga cât mai repede spațiul spre sud, mai ales că situația politică începuse a deveni Într-o câtva nesigură, s-a hotărât prin ordinul de operațiuni din seara de 3 iulie ca trupele trecute să înainteze către linia Ferdinandovo-Vrața-Roman. În baza acestui ordin, cele două divizii de cavalerie au înaintat pe flancurile armatei, întâia pe Valea Augustului, spre Ferdinandovo, pentru ca să acopere dreapta armatei și să caute contactul cu adversarul, iar două linii, mai întâi spre Plevna și apoi spre Orhania, pentru ca să se înlesnească înaintarea Corpului 1 Armată spre acest important punct, prin Vrața. Corpul 1 Armată, urmat de Divizia 1 Rezervă, s-a pus în mișcare în direcțiunea Vrața, iar de la Corabia au înaintat Divizia 4 -a pe stânga și Divizia 7 -a pe dreapta ischerului. În seara zilei de 4, adică în ziua 12 de mobilizare, perioada de criză era terminat. Stăpânirea Dunării, înaintarea punctelor de trecere complet asigurată, și se dispunea pe malul adversar deja de cinci divizii, infanterie și două de cavalerie, pentru a se opune celor trei divizii bulgare ce se găseau în această parte a teatrului de operațiuni. Zilnic, forțele disponibile aveau să fie sporite cu câte o divizie trecută de la stânga pe dreapta Dunării, pe la corabia, conform tabelelor de mișcare. În această situație indicată în crochiul 1, s-ar fi putut aștepta cu capetele de coloane pe frontul de atins, până se termină atât cu trecerea trupelor, cât și cu organizarea diferitelor servicii auxiliare, ceea ce ar fi cerut cel puțin vreo șase zile. Situațiunea era însă astfel încât se impunea a trece peste orice altă considerațiune și a înainta cât mai repede în scopul de a pune stăpânire pe intrarea în defileu, înainte ca adversarul să aibă timp a dispune pentru apărarea lor. Numai puțin pentru ziua de 5 iulie, grosul forțelor a fost oprit pe loc, prescriindu-se că numai capetele de coloane să înainteze spre linia hotărâtă prin ordinul primit, iar în ordinul de operațiuni pentru ziua de 6 iulie s-a prescris că odată atinsă linia Ferdinandov vrața Roman, corpurile de armată să oprească pe ea capetele de coloană, să aducă trupele din urmă să organizeze serviciile de a doua linie. Acțiunea Cavalerii. În seara zilei de 6 iulie, adică în a 12-a zi de mobilizare, trupele noastre erau dispuse în modul următor. Trei corpuri de armată cu capetele de coloane la, pole, la poalele munților și anume, corpul 1 la Vrața, corpul 2 la Ciumacovița pe stânga Ischerului, corpul 4 la Dervent pe dreapta Ischerului. Divizia 1 Cavalerie pe dreapta la Ferdinandovă, la intrarea în defileul Bercovița. Divizia 2 da Cavalerie la Iablanica, la intrarea în defileul Orhania. În linia a doua se aflau Divizia 1 Rezervă, în spatele corpului 1, corpul 3 și Divizia 2 Rezervă, încă pe stânga Dunării. Despre, ad Despre adversari se știa că începuse mișcarea de retragere spre Sofia. Pentru ca să acopere această mișcare a fost detașată o brigadă spre flancul stâng, în direcțiunea Ferdinandovo. Brigada, apropiindu-se de această localitate, s-a întâlnit cu Divizia 1 Cavalerie. Oamenii, la, la aparițiunea trupelor noastre, au făcut defecțiune și brigada s-a predat în întregime. În ziua de 7, un eveniment și mai important are loc. Divizia 2 Cavalerie, în urma unei nesemnate lupte cu un detașament bulgar, a intrat, a intrat în Orhanie. Pătrunderea în munți era asigurată prin stăpânirea Orhaniei, de aceea s-a orientat numai decât corpul 1 armată să trimită sprijinul diviziei de cavalerie, în sprijinul diviziei de cavalerie o brigadă mixtă. Tot asemenea s-a ordonat și corpului 4 să trimită detașamente înaintate pe urmele diviziei de cavalerie pentru ca să asigure stăpânirea defileului pe șoseaua mare Plevna-Orhanie. În aceea zi, 7 iulie, a trecut brigada 33 rezervă la Nicopole, cu destinațiunea pentru Plevna. Această brigadă trebuia să acopere podul, ce urma să se construiască la turnul Măgurele, cu începere din ziua de 8, când s-a putut avea tot materialul necesar, gata. Pătrunderea în munți Prin ocuparea orhanei, situațiunea se modifică simțitor. Intrarea în defileuri era asigurată pe tot frontul armatei, erau deci prisos, orice dispozițiune în vederea unei lupte la poalele munților. Pregătirile deveneau necesare pentru străbaterea lor și asigurarea ieșirii din defileuri. Trei căi de comunicațiuni puteau fi utilizate pentru a pătrunde în șesul Sofiei după ieșirea din munți. Șoseaua Ferdinandovo Bercovița Sofia, Șoseaua Ferdinandovo Orhania Sofia, Șoseaua Ferdinandovo zlatița Sofia. Pe cea din tâi se găsea divizia întâi cavalerie și era probabil că pe, dânsa, că pe dânsa avea să înainteze armata sărbească de la Pirot, precum și parte din trupele de la Văț, care, uh, care se luaseră pe, pe urmele armatei de la Cutincef. Pe a doua șosea era deja îndreptat corpul 1 armată. Pe cea de-a treia, care la Saranții se unește cu precedenta, nu putea fi îndreptat decât corpul 4 în total sau în parte printr-un mare ocol, prin Etropol și pe comunicațiuni extrem de grele. Pregătirile în vederea pătrunerii în munți au început numai în ziua de 9 iulie. Pentru ziua de 6 s-a dispus ca armata să rămână în situația în care se găsea cu trupele la prima linie. Sigur, corpul 3, care era încă mult înapoi, trebuia să continue mișcarea înainte spre a se apropia de prima linie. Pentru ziua de 9 s-a ordonat însă corpului 4 să înainteze în direcția axei lui de mișcare până la blesnicevă Covid. Corpul 1 armată să aducă și restul diviziei întâia la Orhanie, iar divizia anti cavalerie trebuia să înainteze asupra și să ocupe, dacă nu, întâmpina rezistență serioasă. În ziua de 10 iulie, judecându-se necesar a se începe dispunerea armate pentru pătrunderea în câmpia Sofiei, în scopul de a ușura situațiunea armatelor sărbe și grece, grecești, devenită din ce în ce mai îngrijorătoare, s-a dat ordin general de înaintare spre linia Bercovița-Orhania-Zlatița. -Orhani situațiunea în seara zilei de 10 și direcțiunile de înaintare pentru zilele de 11, 12 și 13 este indicată în alăturatul crochiu numărul 3. Ieșirea din defileuri în șesul Sofie urma să aibă loc în ziua de 14 iulie, adică în a, a 22-a zi de mobilizare. Până la urmă, ca să nu intrăm în amănunte, armata a fost oprită pentru că în seara zilei de 8 iulie s-a primit la cartierul general, o telegramă a majestății sare regelui a oprit cavaleria ca să, care înaintează prin defileuri de a pătrunde în câmpie. Pe de-o parte s-a prescris în ordinul de operațiuni în vederea înaintării întregii armate care cunoașterile de cavalerie să nu iasă din defileuri sub niciun cuvânt, iar corpului întâi armată, care se găsea cel mai înaintat în direcțiunea mișcării și de a cărui pătrundere cu divizia întâi în defileuri nu se știa, încă la marele cartier, se prescria în special să nu forceze defileurile decât în preziua înaintării grosului, adică în ziua de 13 iulie. Din spiritul telegramei menționate a Majestății sale regelui, s-a dedus la Marele Cartier că situația politică începe să intre într-o nouă fază și era posibil ca armata să fie oprită în timpul înaintării. Pe de altă parte, odată dispus armata pentru intrare, Condițiunile de traie ar fi devenit atât de grele încât înaintarea sau retragerea neîntărziată în seara zilei de 10, adică în ajunul începerii mișcării, s-a înștiințat Ministerul de Război de hotărârea luată, iar pe de altă parte s-a supus chestiunea și majestății sale, arătându-se că odată în mișcarea începută, condițiile de trai ar fi impus o neîntărziată soluțiune. Răspunsul a fost primit în dimineața zilei de 11, pe la 9.30 antimeridian. Majestatea sa ordonă ca până la noi ordine înaintarea să fie oprită. Ordinele au fost date imediat, însă unele din corpuri și, anumele, și anume al doilea și al treilea și al patrulea se mișcau deja, astfel ca pentru a nu face contramarșuri a trebuit să se mențină situația rezultată din mișcările deja începute, permițând corpurilor de armată să dispună trupele în vederea unei staționări mai îndelungate. În scopul de a se asigura pentru orice eventualitate, putința de a ieși din munți și pe la Zlatița s-a hotărât ca pe lângă divizia 2-a cavalerie, care se găsea deja acolo, să se trimită în susținerea ei o brigadă mixtă, care, care la rândul ei să fie susținută de alte trupe. S-a destinat pentru aceasta Divizia șaptea care, care a înaintat la Etropol, detașând la Zlatița Brigada 13-a cu un divizion de artilerie. Pe de altă parte, pentru a se înlesni aprovizionarea trupelor, trăgând foloase din calea ferată Samovit-Mezdra, s-a dispus în împingerea corpului 2 armată înainte la ciumacovița, mai aproape de linia 1 Situațiunea ce a rezultat din aceste dispozițiuni și în care s-a găsit armata când s-a încheiat armistițiul, 17, 17 iulie, este indicată în crochiul 5. Ea a fost menținută până la începerea mișcării înapoi. Izbucnirea holerei a impus a se lărgi zonele de staționare. Pozițiunea corpurilor de armate, din punctul de vedere strategic, a rămas însă neschimbată până în ziua de 17 iulie, când s-a încheiat armisticiul. O să mă opresc aici, documentul prezintă și evacuarea armatei, mă rog, și neajunsurile cu care s-au confruntat, inclusiv uh, situația uh, sanitară da, și activitatea serviciului sanitar cu uh, tot ceea ce s-a întâmplat, da, cu acea molimă și cu morții care, mă rog, uh, sau pierderile de, din rândul armatei române. Sigur, repet, acest document merită a fi readus în atenție. El n-a fost publicat până acum, a fost utilizat la elaborarea unor lucrări științifice, însă cred că merită a vedea lumina tiparului integral pentru că este un document care prezintă în detaliu situația. În, armatei pe timpul, pe timpul campaniei. Eu mă opresc aici și așa cred că am vorbit cam mult. De regulă nu vorbesc foarte mult, însă am considerat necesar să prezint aceste informații pentru că sunt foarte puțin cunoscute până în prezent. Mă iertați și vă mulțumesc încă o dată! Tot un raport, dacă îmi permiteți, în alt a voastră, domnul profesor, stimat auditoriu, așa cum spuneam, este tot un raport întocmit însă de data aceasta de un ofițer al marinei militare, domnul locotenent, com Aha. Domnul locotenent comandor Ion Genoveanu, comandant al portului militar Giurgiu, Mă refer la acest document aflat în Fondul Inspectoratului General al Navigației și Porturilor din cadrul Direcției Județenei Arhivelor Naționale Galați, în care sunt cuprinse detaliat pe zile și ore pe perioada desfășurării celui de-al doilea război balcanic, acele săptămâni de care pomenea domnul profesor pe care le-a amintit domnul profesor Vergati, sunt consemnate aici cu o acribie um, admirabilă evenimentele care s-au derulat pe Dunăre în dreptul uh, portului Giurgiu. Din document reiese în mod clar, în primul rând, profesionalismul armatei române în, cadrul de în situația de față al marinei militare dar și a funcționarilor civili din Marina Comercială, inclusiv al celor portuari, așa cum este și cazul semnatarului raportului pe care l-am menționat. Despre comandorul Ioan Genoveanu aș aminti doar faptul că imediat după decretarea mobilizării a luat absolut toate măsurile care se impuneau în astfel de situații, începând de la asigurarea bazei Portului Giurgiu, organizarea unor cordoane de milițien locali, dar mai ales rechiziționarea în timp a tuturor vaselor care transportau cereale și cărbuni necesare frontului. Mai mult decât atât, în toată perioada conflictului, Ioan Genoveanu a fost deosebit de util marinei militare și armatei române în general, prin realizarea unor raportări permanente către Guvernul Român și Marele Cartier General, dar și prin obținerea de date din portul Rușciuc referitoare la uh, mișcarea navelor uh, bulgare. Din raport trăiese faptul că marina militară a participat la efortul de război cu o serie de nave importante ale diviziei de Dunăre, fiind amintite în diverse momente și contexte, Torpilorul Zmeul, Monitoarele Alexandru Hovari și Mihail Gogaliceanu, Nava România, Iahtul Regal Ștefan cel Mare, precum și o serie de remorchere din care le amintim pe Alexandru Cel Bun și domnița Florica. Remorcherul domnița Florica a servit chiar ca navă bază de comandament la bordul lui, oprindu-se periodic comandanței marinei militare. În raport sunt amintiți comandorul Ion Spiropol, viitor contraamiral, care în 1913 deținea funcția de șef al statului major al Marinei Militare, amiralul Eustatiu Sebastian, care a coordonat și condus operațiunile Marinei Militare în timpul de-al doilea război balcanic și a asigurat trecerea armatei române peste Dunăre, pe podurile de la Seleștioara și Turnul Măgurele, așa cum menționa mai devreme și domnul uh, Coman, amiralul Anton Barbieri, comandantul Arsenalului Marinei sau viceamiralul Vasile Orseanu. Alături de aceștia, în raportul capitanului portului Giurgiu sunt consemnate și o serie de personalități civile remarcabile care și-au adus contribuția la efortul de război alături de marina militară, printre ei numărându-se Nicolae Ștefănescu, directorul navigației fluviale române, Angel Saligni, inspector general al navigației și porturilor, sau Gheorghe Popescu, director adjunct al serviciului hidraulic, acesta din urmă fiind chiar cel ce a coordonat lucrurile de construcție a noului port de la Giurgiu la Madani, inaugurat în anul 1906. Așa cum reiese din acest document, portul Giurgiu, dată fiind firește apropierea de capitală, dar și de portul bulgar-Rușciuc, a reprezentat inclusiv un culoar diplomatic extrem de important. Pe aici se amintește, citez, în dimineața zilei de 29 iunie, sosește din Sofia prin Rușciu a dus cu vaporașul Nefere, ca navigație fluviale române, vaporașul Giurgiu, domnul Ghica, Dimitrie Ghica, ministrul României la Sofia, cu personalul legațiunei și al consulatului român de la Rușciuc. După care, pornesc spre București cu trenul. Tot aici, la Giurgiu, s-a retras și personalul consulatului român de la Rușciu, condus de consulul Păldeanu. Două zile mai târziu, la 1 iulie, în raport se consemnează că a sosit în port ministrul bulgar Kalinkov, ministrul potențiar al Bulgariei la București, cu familia și personalul legațiunii bulgare din București. Ultimul delegat al Comisiei Bulgare pentru Pace, Sava Ivancev, a debarcat la Giurgiu, venit de la Rușciu, la bordul acelui așvas, de unde a pornit imediat spre București. Raportul mai amintește că la 16 iulie, prin portul Rușciuc, la bordul vasului de pasageri maghiari de Acferenț, aflat sub pavilionul Crucii Roșii, a plecat din Bulgaria și principesa de Renț, sora majestății sale, regina Eleonora a Bulgariei. Vasul avea la bord și o ambulanță sanitară, iată că și misiunile sanitare sunt consemnate în documentul amintit, Uh, mai sunt enumerate aici acțiunea ale vaporului Spital Austriac Albrecht și vaporului rus Bulgaria sub pavilion Crucea Roșie. O altă activitate importantă desfășurată în acest port este cea de susținere a corespondenților străini. Se precizează, citez, la 10 iulie, ora 10.30, au sosit în port venind cu trenul din București atașați militari străini și corespondenți de război care s-au îmbarcat pe iahtul Ștefan cel Mare, cu care la ora 11.30 am plecat la turnul Măgurele, aflându-se la bord și domnul viceamiral Urseanu. Întoarcerea a avut loc seara. În portul de plecare s-a pornit apoi înapoi spre București. Nu, este omis, nu sunt omise nici precizări legate de transportul de prizonieri. În ziua de 9 iulie a sosit de la Dealenport monitorul Cogălicianu sub comanda domnului comandor Gavrilescu, având la bord 20 de ofițeri, 15 soldați, dar și prizonieri bulgari care au fost ambarcați în trenul de 5.30 cu care au fost porniți la București. În aceeași zi se consemnează faptul că a venit din București a trecut la Rușciuc. Citez, patru ofițeri bulgari uh, au venit din București și au trecut la Rușciuc, medici, farmaciști cu soldații și bagajele lor. Dintre ofițerii bulgari prizonieri ce au fost duși de monitorul golnicianu și se continuă, a sosit în port venind de la Corabia și remorcherul Antigona cu mai mulți soldați bulgari și turți, supuși bulgari. Interesant este și consemnarea unui transport de refugiați. La 20 iulie, ora 20.10, Vaporul neferă Giurgiu a făcut o cursă specială la Rușciuc, de unde a dus la Giurgiu mai multe familii de români macedoneni refugiați. În mod evident, în vreme de război, una din misiunile unui comandant militar de porți este și aceea de a rechiziționa vase și încărcătura necesară a efortului de război, Misiune deplinită și de către comandorul genovean. Citez, la 24 iunie se primește de noi Ordinul Telegrafic Urgent și Secret, numărul 54, al domnului comandor Spiropol, șeful statului major al marinei militare, de a rechiziționa morchere și de a le expedia la corabia. Șlepurile Antonios, Zisimos și Polixenia, încărcate cu cărbuni, au fost astfel uh, rechiziționate uh, și uh, trimise cu toată în, încărcătura uh, la destinația solicitată. Este foarte adevărat că doar cu o zi înainte, pe 23 iunie, comandorul genoveanul primise o telegramă a Inspectoratului General al Navigației și Porturilor, în care se specifica Comunicați tuturor vaselor sub pavilion român anum, a nu mai acosta în porturile bulgare, exceptând vapoarașul Nefere care face cursa Rușciuc. Aceste ordine au fost urmate de uh, o serie de telegrame, prin care marele stat major cerea raportări urgente și exacte cu privire la cantitățile de grâu, făină, orz ovăz și lemn existente în porturi. Uh, acestea erau încărcate pe vase sau, mă rog, depozitate în magazine urmau să fie încărcate și uh, trimise mai departe. Astfel, la 25 iunie, Genoveanu a dispus încetarea curselor neferente între Giurgiu și Rușciuc, precum și ridicarea pontoanelor de către serviciul hidraulic. Și continuă, desigur, să consemneze evenimentele ulterioare. Citez, la 26 iunie, sosește aici remorcherul Horia, trimis de capitania portului Turnu-Măgurele, care ne informează că pune acest vas rechiziționat la dispoziția noastră, în urma ordinului ce are de la domnul comandor Spiropol, cu telegrama numărul 56. La 27 iunie, Căpitania Brăila ne semnalează cu telegrama numărul 37 a oprit șalupa cu Vioasa Parascheva, chiar din drum de este posibil, și a, a oprit pentru a nu merge la Rușciuc. Ori, cu toată atenția dată, nu s-a zărit acest vas decât în ziua de 4 iulie, când în sfârșit a putut fi rechiziționat. Același tip de activitate se constată și pentru luna iulie. La 5 iulie, primind prin telegrafia fără fir, telegrama numărul 87 a domnului capitan comandor Zaharia Ionescu de la unitatea la Povari, prin care ne întreabă dacă avem în port un șlep cu cărbun și un tank cu, cu păcură necesar vaselor marinei, să le încărcăm, în caz că va trimite un remorcher să le aducă la turnul Măgurele. N-a mai fost nevoie să trimite un remorcher pentru că comandorul Genoveanu a rechiziționat șlepul Ester A cu care a trimis peste 500 de tone de uh, păcură uh, în sprijinul unității Lachovar. Comandorul Genoveanu își încheie raportul sublinind faptul că toate ordinele primite până azi de la Marele Stat Major, Marele Cartier General, Inspectoratul General al Porturilor, Comandamentului Marinei, Diviziei de Dunăre, Comandamentul Militar al Portului Cernavodă, privitoare la datele deschiderii navigațiunii pe la porturile militare de la Corabia, Turno Măgurele și Cernavodă s-au adus imediat la cunoștința agențiilor și navigatorilor, atât formal cât și verbal, prin toate mijloacele posibile. De asemenea, și toate ordinele primite relativ la prescripțiile și măsurile luate pentru prevenirea introducerii holerei și a boalelor epidemice în țară, s-au executat și se execută și azi cu toată rigoarea și de comun acord cu toate autoritățile din port. Semnează comandorul Ion Genoveanu la 22 iulie 1913. Eu m-am străduit să fac o prezentare, dacă îmi permiteți, ultra rezumativă a acestui raport. El a fost publicat integral în buletinul Muzeului Militar Național București. Pentru oricine ar dori să îl parcurgă integral, îl poate găsi acolo. L-am realizat în colaborare cu un coleg din Giurgiu, care îi mulțumesc mă rog, și pe această cale, Cred că merită să, să vedeți raportul genoveanul Cap Coadă, pentru că, într-adevăr, precizează absolut toate activitățile care au avut loc în dreptul portului Giurgiu în această perioadă de timp ce al celui de-al doilea război balcanic. mulțumesc! Da, mulțumesc, săruna doamnelor. Bună ziua, domnilor. Nu mă domnul profesor Gheorghe Dinu a fost ecar în facultății de drept acum câțiva ani în Facia Olivia. Până anul trecut. Până anul trecut? Da. Ea înseamnă că eu sunt fluxat de la București, dar mă rog, mai ai informații pe nimic decât domnul profesor și un el Dar nu mai profesează. Și mă rog, ai o piatră intense în viața de optică din București, Montatea și de familie românică. Da. În primul rând vreau să salut pe înalt sa, care din punctul meu de vedere reprezintă și are toată admirația și considerația mea, pentru că reprezintă un factor de echilibru și pace socială în această tranziție fără de sfârșit în România, mai ales aici pe meleagura Dobrogei. De ce salut efectiv activitatea domniei sale? Pentru că eu sunt constanțan, sunt născut, crescut, educat în Constanța. Sunt mircist ca și mulți, probabil, între dumneavoastră și mai mult. În perioada 90-97, eu am fost șeful contraspionajului pe spațiul Ministerului de Interne în județul Constanța și șeful investigațiilor strategice pe toată Dobrogea și al toate porturile din România și chiar uh, sunt încântat că am fost uh, invitat de profesor, domnul profesor universitar uh, Vergati la, acest, uh, la această manifestare științifică am să fiu foarte scurt pentru că am tras niște concluzii. Dacă ați observat cel puțin din spiciul domnului profesor <coughs> Vergati, a rezultat ceva foarte important pentru noi și pentru neamul românesc. Și anume că marile puteri ne-au cam abandonat în momentul cheie. Ba din contră, ne-au și instigat să spunem să nu intervenim acolo când interesul nostru putea să intervină. La fel se poate ivi un asemenea moment oricând, de aceea chiar iarăși fac un apel la Alprea Sfinția Sa, pentru că ați observat că foarte important, dacă ați fost foarte atenți, a fost existența ortodox, creștin-ortodoxiei în spațiul acesta, Dobrogean, Cadrilater și celelalte, și chiar mă uitam că iată ce activă era Biserica musulmană, că avea 8 moschei, și mă uitam în filmulețul expus că bisericile noastre creștine-ortodoxe erau doar în număr de trei. Deci, dumneavoastră, și încă o dată îl felicit și mulțumesc în alt părastinției sale. De ce? Pentru că a creat Facultatea de Teologie și astăzi este proiectul Universității. Iată ce înseamnă o evoluție și o perseverență și o tenacitate. Aceeași nacitate vă rog să o aveți cu toții cei care sunteți corifeii Domniei sale și discipului Domniei sale în zona aceasta de Dobrogea, pentru că este o poartă, o poartă a, a țării noastre. Și să nu uităm că majoritatea războaielor s-au dus pentru ieșire la mare. De altfel, ați observat din expunere că Bulgaria avea de gând să atace, deci Macedonia, Grecia, tocmai pentru aceste obiective. Și nu a fost bine. La fel am fost și în al doilea război mondial, tot într-un fel lăsați singuri. Deci ca atare, trebuie să avem singuri grijă de noi. Nimeni nu ne dă nimic. Deci trebuie să fim uniți, mai ales în contextul acestei crize fără de sfârșit. Să știți că vârful crizei reține și vă spun acum că dețin informații mai deculise decât mulți dintre cei prezenți, va fi anul 2015-2016, deci vârful crizei. Deci iarăși fac un apel la Nalprea sa la dumneavoastră, să fiți niște purtători a echilibrului uh, sufletesc, și al păcii sufletesc, pentru că prin dumneavoastră va fi liniște în zona aceasta. Vă mulțumesc! Din de pe informații, anului de pe net, pe care ar ca să ne mândrim, este schimba din țară, și până la urmă, vedeți, că este a treia etapă la poverea Unii Mari. Prima a fost de 39, a doua în 7678, a treia în 13, după aceea în 19, cu toate acțiunile acestui lung de an, fi, cred, cu război, cu ce război, cu pacea de la Paris, care va fi considerat din tipul de care pe care amintesc mai devreme. Mulțumesc, voiam să fiu mai spre sfârșit pentru că era ca un fel de un arc, așa că, și vreau eu să spun, mi s-au plagiat în din dinimele că toți suntem în sfera asta de vreo un an de zile, a plagiaturilor, care domină de multe ori discursul în viața universitară și public. Domnul profesor, domnul profesor al meu de la facultate, eh, Vergati, vorbeam mai nou cu domnia sa, că nu mai am ce să spun. Cam același lucru vreau să zic și eu. Se vede că am fost uh, învățățielul dânsului, ne cunoaștem de mulți ani de zile și, practic, sunt uh, ca la pe aceeași gândire, uh, dacă nu nu documentară, ideatică. Uh, contextul internațional despre acest lucru, vorbim să cu domnul profesor Anghelescu, să fixez numai de fixat acest context internațional al uh, anului 2019 respectiva la anilor 2012-2013, le-a le le fixat foarte bine domnul profesor Verdate, doar să le fi reiterat. Și încerc acum, eu, ceea ce nu e cazul, încerc doar să punctez puțin, mă gâdeam adineara, cam ce să, să, să completez, să fac niște adăuciri la ce spunea uh, uh, domnia sa. Uh, la faptul că Dobrogea și mă adresez în primul rând fierește ca auditorilor, auditoriului, oameni tineri, cam, cred că născuți, sunt născuți prin 90, 85, 90, 90 și ceva, chiar unii dintre cei de față, care au intrat în viața intelectuală, intră în viața intelectuală astăzi și care se confruntă cu un specific al informațiilor de natură istorică și intelectuală. Un specific al informațiilor de natură istorică să lipsește cu desăvârșie, ca să mă spun așa. Mă refer la presa de uh, mare tiraș, care abundă în tot felul de informațiuni, dar nu cele cu caracter sau personalitățile, sunt cele cu caracter național-cultural sau cultural-universal. De aceea, ce spunea domnul profesor Anghelescu, trebuie să reținem într-adevăr Universitatea din Constanță, este prima din țară care organizează un astfel de eveniment științific, academic. Și cred că nici nu o să fie foarte multe, țin seama de ce s-a petrecut acum cinci ani sau acum 10 ani, în afară de Universitatea Ovidică, aici se vor mai organiza și în octombrie, într-adevăr, organizăm, probabil și internațional, în ideea de a veni și cineva, perso ceva persoane de, de străinătate, dar oricum se va organiza aici și la Constanța vor mai fi organizate astfel de acțiuni, la școli, la, școli, la licei, dar în plan național, din păcate, acest moment, 1912 13, nu este perceput, într-adevăr, la însemnătatea ceea ce este el. Spunea și domnul profesor Verdoatea de, de Neaura, trebuie să ne uităm cu oceanul, ca să mă exprim așa, în Tratatul de Istoria României pentru a găsi acest moment atât de important. A treia etapă în favoria statului național român. E o sintagmă de care generația mea și a domnului profesor uh, Ciorbea am tot folosit-o în anii 70-80 cu riscul de a se spune în continuare ceaușiști Rămâne aceea sintagmă, momentul 1912-1913. Este un moment care, pe lângă faptul că a, a fost lipsit în, din sofia noastră și, de înțeles, din punct de vedere ideologic și al contextului, din 1912 până în 1989, dar nu este diferit să lipsească din conștiința națională și după 1989. În, am mai spus lucrul acesta. Mai spun pentru că este un alt auditoriu, greu -a, iată, de -abia, de -abia se organizează astfel de evenimente, greu sunt percepute de către opinia publică, nu numai opinia publică largă, dar și cea științifică. Acum 20 de ani s-a organizat la Constanța, domnul profesor Ciorbea este martor, de către o asociație culturală al care secretar aici, domnul Marian Moise, prima manifestare națională, primul simpozion, prima aniversare a momentului 19, 10 august 2018, 10 august 1913. S-au organizat. nu sub egida unui instituții de cultură a statului, ci sub, care, instituții de cultură care au refuzat să să-și pună anchetul deasupra, ci a unei asociații culturali și științifice. Cu toată mediatizarea respectivă, presa vremea este măturită în acest sens. Adică vreau să spun că și oamenii, și profesioniștii, istoriști, acceptau cu greu ce să se noi acum cu de la încă aveau un șurbat în minte prejudecăți mari, cu români, cu legionare, a au venit, chestiuni de genul acesta, care persistă din păcate până zile mai persistă până zile zilele noastre. De aceea, acțiunea de astăzi a, a, a facultății de teologie este cu atât mai... trebuie văzut și în această lumină cu atât mai importantă, mai ales dacă ne uităm și la frații noștri de peste hotare din sud, frații balcanici mă refer, care fac acțiuni serioase cum, și Bulgaria, numeroase științifice, cu volume publicată la vărgat domnul profesor Vergate deja de, în spațiul uh, științific sesc uh, a apărut deja o monografie importantă anul trecut, o acțiune concentrată ori aici la noi, dicte și eu puțin, uh, Acțiunea acestea care marchează momente importante ale istoriei naționale, referitor la momentul uh, 1113 uh, au, nu sunt de concentrare națională, sunt de inițiativa unui oameni de suflet, așa cum a fost uh, cum e cu ar și domnul profesor uh, Angelescu aici, sau alții din diverse părți ale țării, ceea ce iarăși nu este normal, comparativ cu ceea ce se întâmplă la Sofia, dacă intrăm puțin pe, nu trebuie să fim acum, intrăm pe, pe internet acolo și -o vedem singuri Acțiune care se organizează de instituțiile naționale, de facultățile de profil, de la Sofia, de la Scopie, de la Atena și Salonic, cei de acolo au făcut de anul trecut, că lor le convine mai mult să scoată în evidență primul război balcanic, nu al doilea război balcanic, de la Belgrad, din spațiul, din spațiul iugoslav și prin, prin uh, activitatea aceasta inimioasă și patriotică să ne fie rușine să, sau genă cum văd că ne, ne este la foarte mulți dintre noi să folosim acest uh, cuvânt măcar când folosim când vorbim despre oameni americani își botează armele distrugere în masă ca să zic așa, patriot și noi nu putem să ne re recunoaștem pe cei care într-adevăr Uh, uh, cum să zic, activăm sau activăm, relevăm virtuțile naționale a unui, ale unui stat și al unui popor. Și atunci nu trebuie ferește să ne mirăm foarte mult că marile putere, care vorbea domnul uh, profesor din aici, au această atitudine față de România, pe care, care pot ușor să o uh, manevrez. Și uh, datorită numai lor, dar și a slăbiciunii noastre naționale interne de multe ori. Slăbiciune care poate fi pusă și pe, repet, seama lipsei de informații istorice, dar nu numai pe seama acestora, pentru că informațiile istorice le sunt, ci a, a, a, a demersurilor instituționale pe care care sunt făcute la nivelul academic sau la nivelul societății civile și politice respective. Este, este vara 10 august, e parlamentară, e vacanță parlamentară. Chiar dacă nu era vacanță parlamentară, fiți sunt sigur că Parlamentul nu a fi făcut o ședință specială în care să în care să, să marcheze această importanță dată din istoria națională, recuperarea unui teritoriu național românesc. Așa cum avem în minte pe lângă 1869, data nașterii statului modern român, prin unirea celor două principate, la 78 al doilea moment important, al doilea moment prin, recu, prin recuperarea Dobrogei, în nu se trece și acestei acestui spațiu vechi, spațiul de a în primul rând, românesc, împlinit prin Marea Unire din 1918, ca nu se termină cu nu Marea Unire a Transilvaniei, cum iarăși în mod greșit se tot spune, din păcate, ci Marea Unire din 1918, Bucovina, Basarabia, Bucovina și uh, Transilvania. Este această uh, manifestare pe care organizată de astăzi, poate să ne îndemne la reflexie, la asupra ceea ce înseamnă rapacitatea, ce înseamnă rapacitatea așa a marul putere, dar și slăbiciunea noastră. Eu sunt și am și scris asta, adică am pus și în, să rămână și înghițită în, în scris, sunt, convi, sunt mai optimist sau mai sceptic comparativ cu alții colegi, care tot așa au scris că mai bine colegi din zilele noastre vorbesc. Uh, nu de facultate, de breasă, vorbesc, mai bine mai bine dacă nu este 13 în România a fost mai înțeleaptă să nu fi primit acest pământ că ne-a adus nu știu cele cazuri. E grav scriindu-se lucruri acesta în anii, anul de grație 2010 7,90. Să deplâng faptul că mi-am recuperat unul dintre copiii care -i soia ne-a aruncat pe cemeleagul și iată a, bușiat, a venit, în final în în, la sânul mamei, ca să zic așa, copilul uh, rătăcit. Vina nu e a marilor puteri, ci vina este a, a noastră, să nu zic al corean. neamul, poate a statului, și eu, am împrejurilor lor, puțin a faptul că în perioada interberică, și cu asta închei, în perioada interberică, nu s-a știut să se uh, soldifice simță, prezența statului român aici, în spațiul, în spațiul sudic între Dunării și Mare. Cu primul prilej, în marasmul din 140 de ani, ne ușor de acest pământ milific, cum e cel mai frumos, coasta asta de azur sau coasta de argint, cum se tot spune, și ne ducem și ceea ce se întâmplă de fiecare dată cu cetățenii români, și pe bună dreptate, ducându-ne acolo. Nu numai faptul că s-a renunțat atât de ușor, s-a renunțat și la și lucrul acesta puțin să relevă, s-a renunțat și s-a aruncat peste bord destinele a peste bord destine la vreo suta și ceva de mii de oameni de români. Majoritatea domn profesor tot spun, n-au fost la români, majoritatea sunt regățeni. Dar faptul că a intrat în conștiința familiilor respective, două, trei, chiar, dar faptul că a intrat din perioada interbelică în conștiința, în conștiința oamenilor, inclusiv a profesioniștilor și a noștri, că a românii au... Naționalizat, în sensul bun al cuvântului, romanizat au modernizat. E au și, poate, prin faptele respectivă, albinte nu îmi explic, au, au intrat în această poștini ca număr însă și în cele 20 de mii de familii care au fost evacuate, 7 au fost uh, români sud -unaren. Eu Eu uh, ce să evit cuvântul a românii, era român, român. Români din Balcani, români balcanii, cei care, dintre români, fereși, care au dorit să se consideră ca În restul au rămas în continuare și eu că nu au mai putut greci, albanezi, bulgari și așa mai departe până astăzi, când, când Parlamentul, în ziua, ziua importantă a României, în istoria României 8 mai, Parlamentul a consfințit că și acești români, a românii cu cum sunt Maramuieșeni, ben timocei fac parte din filonul etnic și cultural românesc sub de român de Fără Ferește cine dorește să se creeze ca, ca inclusiv românii puțini care au mai rămas în uh, spațiul pe care România l-a cedat mult prea ușor la 7 septembrie 1940. Exunț. Până la urmă a pierdut discutarea asta cu de vecină. Și pentru Grecia a fost o schimbare pe Curești, cum a un profesor Vergachi a fost pe Saurici și nu numai, dar și pentru Turcia. Deci toate regiunea a fost într-o schimbare incredibilă. la care marg de putere, nu au intervenit în modul de la au fost delegați de la Paris, Londra sau la Sauții, Osații, sau Viena, sau ci au fost uh, cei din zona adevăr decizia a fost și în afară, asta mă cer, să nu spunem că e afară, dacă nu voia să dea acordul, nu și dădea. De fapt, adiacent accentul Marea Britanie, de atunci, lungul, chiar chiar Marea de-a Britanic, a avut și a, -a rectificat teritorii în zona mediterană, de-a și așa mai departe, dar și Marea Britanică, în știu eu, Marea care și e în perioada a lucrat cu componența din Marea deci lucrurile sunt mult mai profunde. Dacă nu, cred că este alea voastre să știm exact ce s-a întâmplat cu trecutul nostru, că dacă nu ne uităm cu atenție la aceste evenimente care de reprezintă istorie, de noi vom dispărea din istorie. Asta e, am o și la la drepturile și la temele din India. Dacă nu evocăm, invocăm, ne implicăm prin licile publice, mai, prin școală, prin biserică și nu numai, Academia Română, vom putea să nu mai fim pe de care se spune mai atenție. Dacă vulgarii, cum spuneam domnul profesor, foarte bine atunci. Sunt foarte atenți la acest evenime. Poate și la acestea de la contată de acum. Mai mulți ele duci de la București. Vă spun și poate că ați Aici la știe, știe. Știe, știe domnul profesor. În uh, la fel și de la Grecia. Apropo de uh, problema acesta a românilor. A românilor din uh, nordul Grecia. A fost următoastră și este. Este în nordul Grecia. greci. spuneam profesor și poate atunci. A făcut de, de spreces cu 500 de a plecat criza la postul acela, da. pentru că a invocat un altă păr. S-a invocat, da, mă rog, da. i român de Dar cei la n-au cerut o mod special, pentru că un milion și ceva sunt acolo și astfel. nu se poate, dar sunt se care au fost cupăziți în cadrul public, sunt români, lor i trece. Separateze, sunt multe de spus, se ne dar dăm cuvântul omului care prezintă și partea eclezială, cum s-a realizat canonic organizarea lichicilor psorocodei la sub de Dună, de fapt, în din această zonă a calității lui cum a intrat în componența mare, în componența lichicilor lichicilor române și adească zi. Părinte române. Părinte, profesor Constantin Cotani, este conferențială a făcutarea progresiei de lața, și a întotdeauna, cred, unul istorie și unul de tradicii ortodoxe române, deci unul teologie și unul de istorie, la facultatea de istorie din București, chiar la facultatea de teologie tot din București, deci e bine povestea, Balcanior și chiar ale studii și doctoratele sale sunt legate de zona aceasta foarte interesante, care a reprezentat pentru sec. XX, cum spunea și ce cu două cu cu culturile ale europei. Da, cum atât a fost atenția ei sau altă zonă, pe următor, apropia și în cum este partea? Deși partea ne-a fost foarte schimbat, a văzut în anii 90. Ai altă problemă, cum a fost toți pe toți. Da. cred <sus> că se numește toată, da? Da, da. <sus> dar și Constantin. <sus> da, și Constantin. În Constant <sus> <-a -t> <sus> al Sfinția voastră a onorat prezidiu și... Dragi profesori și dragi studenți și doctoranți, studiul meu are următorul titlu, Organizarea și funcționarea canonică a Bisericii Ortodoxe Române în cadrilateră, 1913-1940. Deoarece este foarte întins, voi face doar un scurt rezumat. Înainte de toate, legat de anul 1913, aș vrea să fac câteva precizări, pentru că s-a mai discutat și înainte de mine și s-au prezentat câteva aspecte. Legat de domnul profesor Vergatic a vorbit despre holera și tifosul care a afectat armata română, merită să reținem faptul că pentru prima dată în istoria noastră bisericească s-a îngrijit un ierarc, respectiv mitropolitul Pimen Georgescu al Moldovei, ca o serie de călugări și călugărițe din, din mănăstirile din Moldova să primească o pregătire medicală cu medici specialiști chiar în mănăstiri, pentru ca să fie atât călugări cât și călugărițele în stare să ajute armata română în caz de conflict. Pentru prima dată Călugării de la Mănăstirea Neamțu au participat la îngrijirea soldaților români afectați în special de volere la Turnul Măgurele, unde era, de altfel în de acolo, era amenajat un fel de spital de campanie. Cu privire la domnul profesor Lascu, care a spus foarte corect că în cadrilater, colonizările n-au fost făcute masiv cu români din Balcani, și în special cu răgățeni. La aceasta adaug eu și altceva, în special cu olteni care nu mai aveau pământ pentru împ proprietărire în 1921, când s-a dat dreptul combatanților, celor care au luptat în primul război mondial să aibă o anumită moștenire, un pământ din partea statului. Fiind prea puțin pământ pentru câți locuitori aveau Oltenia, mulți dintre ei au primit dreptul de a coloniza Cadrilaterul. Acestea sunt câteva aspecte legate de. care am vrut să le punctez legate de ce s-a discutat până acum. Cu privire la Biserica Ortodoxă Română, în urma studiilor pe care le-am făcut, legate în special de primul război mondial, am descoperit în cadrul Arhivei Sfântului Sinod două rapoarte. Unul făcut de Vartolomeu Stănescu când era arhereu, iar celălalt făcut de Nifon, episcopul Dunării de Jos, cu privire la organizarea bisericească din cadrulater. Celălalt lui Vartolomeu Stănescu este datat 1913 toamnă, deci imediat după ce România a dobândit acest pământ străbun. Este interesant faptul că Vartolmeu Stănescu are și anumite concluzii cu referire la vizita pe care a făcut-o în cadrilater împreună cu o delegație, bineînțeles toată delegația bisericească, trimisă această delegație de Sfântul Sinod. Între altele, Vartolmeu Stănescu spune care ar fi Primele măsuri pe care trebuie să le adopte sunt o sinot. În primul rând, nevoia de preoți. Preoți care să fie remunerați la rândul lor mult mai bine decât cei din țară, pentru că neavând credincioși numeroși ortodoxi, în special în catedrilateri fiind puțini români, aceștia urmând să primească un salariu ceva mai bun, neavând venitul Epitrahirului, cum se specifică de. Vartor Miu Stănescu în uh, raportul respectiv. Cel din 1914, făcut de Nifon al Dunării de Jos, este și mai interesant pentru că, pe de o parte, pe, prezintă vizita sa canonică făcută în cadvilatire, ar pe și de cealaltă parte, prezintă un proiect de organizarea parohiilor. Este însoțit în această vizită canonică uh, de care era directorul casei bisericii și cel care se ocupa în definitiv cu salarizarea clerului și, bineînțeles, cu organizarea parohiilor. Este interesant acest raport pentru că prezintă felul în care vor funcționa în viitor parohiile și spune acolo, la o localitate unde sunt mai mulți români ortodoxi, să se înființeze parohia, iar satele celelalte din jur, între 3 și 10 km să fie arondate acestei parohii chiar dacă acolo sunt 5 sau 10 români ortodoși, fiind în special în unele zone foarte mulți musulmani. Era, era rezervatul biseicii, dar nu vedea mai de la biserică, vedea la satul român. De la de statul de român. De ce am de spus, de spus de că era Casa Bisericii. Casa Bisericii este fundațiune organizată de stat prin de lege trebuie. în 1902 uh, și reorganizată de Spirul Haret, după aceea. Uh, ce se întâmplă? Izbucnirea uh, primului război mondial face ca uh, organizarea bisericească să nu fie consolidată în cadrul la ter. Se înființează însă două protopopiate pentru fiecare dintre cele două județe, Caliacra și Durostor. Și ele țineau de Episcopia Dunării de Jos. În timpul războiului, din nefericire, datorită în primul rând unei temeri puternice pe care o avea clerul ortodox din Dobrogea, atât din Dobrogea Veche, cât și din Dobrogea Nouă, că așa erau considerate, se vorbea mai puțin Cadrilateri și mai mult Dobrogea Nouă și Dobrogea Veche, deci era o singură Dobroge și doar apartenența 1877-78-1913. Datorită temerii de bulgari, mare parte din clerul ortodox român care era în Cadrilateri sau care era în Dobrogea Veche și-au părăsit parohhiile. Teama pe undeva e justificată. Pe de altă parte este justificată deoarece bulgarii vedeau în primul rând în clar cei care incitau naționalismul. Da rezistența românească. Parohia reprezentând și pentru atunci cum e reprezintă de altfel ca și pentru astăzi, rădăcina pe care o are comunitatea respectivă. Biserica este rădăcina comunității. Mulți și au părăsit parohiile, unii întreptându-se pe Muntenia, deși Muntenia intră sub ocupație germană, iar ceilalți fugind în Moldova. Sunt uh, destui de mulți care își părăsesc parohiile, astfel încât, uh, dacă citește cineva un document al Sinodului de 1918 care s-a ținut la Iași și de multe ori îl găsesc prin unele însemnări Sinodul de la București în 1918, nu s-a ținut niciun sinod la București. Ierarhii care erau la București în frunte cu Conan cu Donici au plecat prin Ausweiss, permisul german, la Iași și au ținut sinodul în iunie 1918. Acolo este și arhiva sinodului. Și în arhiva sinodului sunt foarte interesante, sunt 8 dosare masive cu primul război mondial. Este foarte interesant acest sinod, deoarece se prezintă sub forma de proces verbal un dialog purtat de erarhii noștri în timpul sinodului. Pe de o parte, Conon Arămescu Donici, mitropolitul primat, Pimen Georgescu, dialogul dintre ei cu referire în special la Dobrogea. O ședință întreaga a Sfântului Sinod s-a oprit asupra situației din Dobrogea. Este interesant faptul că Pimen Georgescu spune la un moment dat, e păcat că preoții noștri au plecat din Dobrogea pentru că acum parohiile sunt descoperite, în parohii au fost așezați de multe ori preoți bulgari, în special preoții militari bulgari, preoții care au rămas acolo sunt obligați la ora actuală să slujească în limba bulgară și s-a slujit în limba bulgară o perioadă de un an și ceva și de asemenea încă un lucru interesant, în bisericile care nu au avut preoți au fost devastate, inclusiv în Constanța au fost preoși devastate să intra cu cai, erau depozite militare nu mai spunem ce se mai făcea în unele biserici de asemenea un lucru foarte important Pimen Georgescu cere statului român respectiv ministrului Cultero să intervine pe lângă autoritățile germane ca să permită preoților refugiați din Dobrogea să revină în parohiile lor Bineînțeles, unii dintre ei chiar doreau acest lucru pentru că epidemiile de tifos care au fost în Moldova au exasperat numai, nu numai populația, ci și clerul, din, clerul ortodox din, din Moldova. Trebuie specificat și faptul că în momentul izbunirii războiului, cei care erau bulgari în Dobrogea au fost luați de armata noastră și mutați în Moldova ca populație de tampon. 15 între 15.000 25.000 de bulgari. La fel cum și ei, bulgarii la rândul lor au arestat și au deportat de aici populația românească în lagărele din Bulgaria. Și sunt, avem documente cu o serie de preoți care au trecut prin lagurile bulgarești, Iar unii dintre ei au ajuns și în lagărele din, uh, din Ungaria și din Germania. Există chiar o familie preoțească din Dobrogea care trece printr-un lagăr din Germania preot și preoteasă și reușesc în 1918 să scape cu viață de acolo. De asemenea, ce mai este important în acest studiu este faptul că mai există un scurt raport, dar există o carte publicată de Gheronte Nicolau, numită Episcopia Constanței, 10 ani de autonomie bisericească, o carte pe care la ora actuală cine o găsește poate să fie felicitat, cred că mai sunt câteva exemplare în România. Uh, și de asemenea mai există un foarte scurt uh, raport, studiu, sunt patru pagini, pe care Geronte Nicolau, episcopul uh, Constanței, Tomisului, l-a publicat în 1938 în analele Dobrogei. Ce este important de reținut? Cu toate că statul român a făcut investiții în zona bisericească și eu, de exemplu, eu am un studiu pregătit pentru o conferință referitoare la Basarabia, și anume Misiunea Ortodoxă din Transnistria, pe baza unui raport care se găsește de asemenea la Sfântul Sinod. Comparativ, Comisiunea Ortodoxă din Transnistria și cu situația din Cadrilater, în Transnistria dinamica statului și dinamica bisericie a fost mult mai mare decât în Cadrilater. Pe undeva poporul nostru a dobândit acest teritoriu, dar întotdeauna a stat cu frică că l va pierde. Și din această cauză, în sectorul bisericesc, investițiile sunt totuși mici. Până în 1938. Deci, aproape 30 de ani, 25 de, ani da, de păstorire, s-a ridicat o singură biserică în Caliacra, în județul Caliacra și patru în Durostor. Suntem statistică, dacă ați văzut? Da. De luat... Și de asemenea este adevărat că erau unele în proiect să se, că... să se zidească și la unele s-au pus temelia, însă nu s-au mai A terminat până în 1940, respectiv 10-12 într-o nou și în celelalte județi. Preoții, trimiși în cadrilater, sau ajunși în cadrilater, pentru că nu sunt trimiși în cadrilater, deoarece trebuie să spunem și acest lucru, absolvenții noștri de teologie sau absolvenții de seminar, fie inferior, fie superior de 8 clase, fugeau de cadrilater. Nu doreau să ajungă preoți în cadrilater. Situația este oarecum asemănătoare cu prima fază a Dobrogei Vechi. Pimen Giorgescu are și el un raport către Sfântul Sinod înaintat în 1902, în care spune că duce lipsă de preoți pentru că preoții nu vor să ajungă în Dobrogea. Același lucru s-a întâmplat și în Cadrilater. În Cadrilater sunt foarte mulți preoți proveniți din rândul învățătorilor și care după aceea făceau un curs de pregătire de șase luni la episcopia din Constanța și ajungeau să slujească în, în cadrilater. Sunt de asemenea foarte mulți preoți ajutători, adică auxiliari. Ce este de remarcat? Avem o cerință și până la urmă un proiect de lege care este aprobat de Parlamentul Român, la care o contribuție importantă a avut, a avut Ilarie Teodorescu, da, episcopul primul, episcop al așa, Constanței, și în acesta el prezintă modul în care pot fi aduși uh, preoți slujitori în cadrilater. Bineînțeles, uh, mulți dintre ei fiind stimulați în primul rând prin uh, partea financiară, salariul fiind ceva mai mare decât în regat, de altfel toate salariile au fost mai mari în cadrilater decât în regat, tocmai din, uh, din această cauză. Ce mai putem să mai precizăm? Să știți că Adilateru nu a fost o zonă liniștită. Comitangii, comitagii bulgari au atacat mereu comunitățile fie românești, fie românilor balcanici care s-au stabilit în Adilateru și au înființat localități noi. Chiar Mitropolitul Ștefan al Sofiei, cine a citit, sunt câteva lucrări care fac referire la ele, în special cei care s-au ocupat cu viața și activitatea diplomatului român Vasile Stoica, ambasadorul nostru în Bulgaria, un ambasador admirabil de altfel, domnul profesor Lascu, cred că a fost la o, la o susținere de teze de doctorat la București, sub îndrumarea lui Gheorghe Buchea, regretatului profesor Gheorghe Buchea. o teză foarte bună, de asemenea există o teze de doctorat pe, același, pe aceeași temă, lui Ioan Opriș și o lucrare e, admirabilă, vedem acolo, vedem acolo care este atitudinea de fapt a clerului ortodox bulgar față de românii din Cadrilater și față de clerul ortodox român din Cadrilater. Și, de asemenea, încă un aspect foarte important. Să nu uităm faptul că există o mare diferență între situația canonică a celor două biserici, ortodoxă română și bulgară. Bulgarii sunt din 1872 în schismă cu celelalte biserici, cu Patriarhia Ecumenică, din cauza filetismului. Există o asemenea problemă care o rezolvă mitropolitul primat calenic în momentul în care în 1878 se dobândește Dobrogea și scrie Patriarhul Ecumenic că sub jurisdicția sa de acum înainte intră și ortodox și bulgari care erau în Dobrogea, Patriarhul cerându-i să nu aibă comuniune, da, să nu aibă uh, legătură canonică cu bulgarii pentru că ei sunt condamnați. Și din această cauză intră la rândul său Biserica Ortodoxă Română în dispută cu Patriarhie Ecumenică. Iar aici, Mitropolitul prima spune de acum înainte, bulgarii care sunt în Dobrogea intră sub mea. Ei aparțin unui stat, iar statul acesta are ca mamă Biserica Ortodoxă Română. Deci și bulgarii sunt de acum înainte sub oblăduirea Bisericii Ortodoxe Române și ei nu sunt schismatici de acum înainte. La fel se întâmplă și în cadilater. La fel pentru că și în cadilater, rămân cel puțin în prima fază 1913 câțiva preoți bulgari iar după aceea unii dintre ei se reîntorc la comunitățile lor și continuă să-și conducă comunitățile pe care le aveau avea sub jurisdicție și înainte. intrând însă, de acum înainte, sub juriția canonică a, a Mitropolitului primar de la București, dar după 1925 a Patriarhului. Acestea sunt doar câteva aspecte fugitive ca să nu... Să nu a, Pierdem în timpul. E important că după 1940 cu retragerea din Cadrilater se retrag și toți preoții ortodoxi care aveam acolo, români și de asemenea este important și un aspect că s-a amintit aici despre legionarii din Cadrilater trebuie să știți că în Cadrilater naționalismul românesc a avut unul dintre cei mai mari susținători aici respectiv Elie Imbrescu preot la Balcic și unul dintre liderii preot, lider ai Mișcării Legionare, viitorul inspector în Ministerul Cultelor și cel care are și câteva lucrări, unele dintre ele discutate chiar în cadrul Sinodului, Sfântului Sinod, trimis acolo de episcopul Gheronte Nicolau pentru revizuirea și concluzia Sfântului Sinod. Este important pentru că acest Priota a scris una dintre paginile interesante ale mișcării legionare și de asemenea are anumite concluzii ombrăcare a ideologiei legionare în textul scripturii. Vă mulțumesc. Bisericii și a neamului nostru. Vedeți că nu se poate face o despărțire totală între istoria bisericească și istoria laică. Să pe istorici care vin împreună cu noi, slujitorii bisericii, la aceeași masă de discuții, ca pe fii înțelepți și maturi ai bisericii noastre, care țin păclia adevărului și a demnității. Aprinsă. Atât de frumos s-au derulat aceste expuneri și au fost subcinte, au fost forțate cumva de timp, cum foarte frumos a exprimat domnul profesor Bergati, dar sigur că vor fi consemnate și dăm tot concursul pentru un volum cu cele dinainte, cu cele de acum, cu cele ce se vor mai aduna, cred că putem să scriem și un material compact despre acest subiect atât de important trecut până acum cu vederea. Face parte din demnitatea noastră lezată de mai mare timpului care au forțat istoria neamului nostru să iasă din unele locuri ale casei românești fie noștri ca să intre alții care erau călători și s-au oprit în casa noastră. Sigur că am văzut aici profesionalismul, competența, documentarea cu care au vorbit toți cei de astăzi. Părintele Claudiu Constantin Cotan parcă a pus balsam acum a venit sentimental și a arătat cum biserica a venit să panseze rănile ca oarecând samarineanul Milostiv pentru cei ce au fost răniți în timpul acestor confruntări despre care istoria face consemnare și unele însemnări au rămas în arhive până acum pentru că s-a dat liber să căutăm în arhive Adevărul curat, iată cât de frumos se deschid firele istoriei care au fost până acum netăiate, și acum se tai acele fire ca să se deschidă pagine să citim istoria cea adevărată. Și de fiecare dată, domnul profesor Anghelescu, cu cel care este atât de căutător și vorbește atât de frumos, de parcă ne prezintă imaginile timpului, domnul profesor Vergati iată ne provoacă la aceste momente prin care ne fac contemporani cu acele evenimente ce s-au produs și parcă noi am fost într-un somn în care doar am visat iar acum începem să tălmăcim acele vise de odinioară. cu toții ne-am înfruptat dintr-un ospăț bogat al istoriei și al credinței noastre. Pentru că, vedeți, istoria împletită cu credința aduce roade atât de frumoase. De aceea le mulțumesc tuturor celor ce au vorbit astăzi și celor ce au ascultat astăzi, că dacă am vorbit fără să avem ascultători, n-am avea niciun ecou. De aceea, cu toții am trăit împreună aceste momente frumoase, aducătoare de apă vie și de hrană, datătoare de speranță pentru viitor, pentru că noi știm că Dumnezeu este drept și răsplătește faptele fiecăruia. De aceea, îi va răsplăti și pe cei ce scot adevărul la suprafață și îl pun înaintea fiilor neamului nostru ca toți să se prezinte înaintea lui Dumnezeu cu ofranda neamului nu știrbită, ci întregită, dacă nu într-un timp vitreg, într-un timp prielnic al istoriei, să vină răsplata pentru vitregiile istoriei la vremea când Dumnezeu va îngădui să se descopere toată ofranda cea adevărată, sfântă și bună a neamului nostru. Vă mulțumesc tuturor! Aici erau... Uh, da. Mulțumim la reția voastră pentru frumosul cuvânt, ca de obicei. Cuvânt care încălătește sufletul și dacă n-ați și asta, cred că n-aș făcut așa ceva, cum vă spun sincer, pentru că în raport cu alte zone, cu alte centri de parchiare, aici am găsit toată căldurea și de când ori am avut o idee, tocmai a spus dezvoltați o dați-i drumul, o să fiu de dumneavoastră. Un era plecat din țară sau nu știu de unde am amânați ca să fiu și eu acolo. Dacă nu au fost din facultate, n-a altul a fost. Eu am de multe ori mulțumim că cei facultate, nu mai sunt detalii, dar în altul a fost mereu cu acțiunea acestea. Fie aici la universitate, la medicină, sau la Curtea Brâncovenească, sau la Centru al unde le-am făcut aceste acțiuni, mereu ne-a ne sprijinit și a fost în spatele nostru. A fost un, tot un balsam răspund cu același cuvânt. Dar mulțumesc în mod special în alte sale. Pointele nostru duhovnică al zonei acum este... Mă rog, pentru mine și pentru Dobrogea, și pentru ter, poate că îmi o să fie ce gândim și astăzi și mâine, o Dobrogea unită din punct de vedere organizatoric, la nivel căilat, să... la asta mă gândesc, pentru că dacă gândim la Ramilan de mâine și de poimine, aici a fost, de fapt, primul centru epartial, prima episcopie din România noastră. Și iată că trebuie să și ce va fi ea mâine, că trebuie să revină la o formă cuvenită, să nu zic cuvincioasă, adică să respectăm istoria așa cum ea trebuie respectată. Da. Încheiem acest ultim moment. A fost aici un film prezentat de Ionuț Chircalan, omul care m-a ajutat din umbră, din laud aici în fața noastră, tot mereu m-am consultat și cu afișul, și cu filmulețele, și cu toate cele. A fost mereu lângă mie și este un ajutor din umbră, ca și în altul. Ionuț a fost mereu lângă noi și este un facultății noastre, al bisericii noastre din Constanța. Era un film aici cu Pacea de la Paris, film care cu cei, trei, cei patru mari au rânduit până la urmă lumea și România. Până la urmă nu trebuie să despărțim aceste evenimente, da, o deși în originală limba engleză, e prezentată de Britannica cum spuneam mai devreme, România devine mare pentru că am avut și o politică foarte activă după 1918 prin I.I.G. și prin Regina Maria, mai special prin aceștia doi, și România a fost atunci la un moment benefic pentru istoria lumii. A devenit și ea mare cum se cuvenea să devină. Mai sunt câteva secunde, se termină și filmulețul ăsta cu glas. De fapt, e un minut și 16 secunde, după aceea, o rugăciune, terminăm evenimentul. Băgat că nu putem să vedem și noi, cei de aici este vorba uh, și de harta care se configura, iată și România mare, uh, mare pentru aproape puțin mai mult decât 20 de ani, 21 de ani, să zicem așa. iată uite și calitatea pus pe hardă. Da, e un document istoric prin care România devine mare. Să nu uităm acest moment istoric. Filul ăsta, poate și el, este cuplat la acest eveniment. Repet, 2011-2016 a fost o etapă în construirea statului mare, România. România mare. Acum încheiem cu rugăciunea cuvenită și cu mulțumirea noastră că ați alături de noi. Luminează-te, luminează-te nouă, Lerusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Salt acum și te bucură, Sioane, iar bucurată născătoare de Dumnezeu, veselește într-o învierea celui nescut al Teorului. Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește vreo noi. Amin. Mulțumim. Și mâine o luăm de la capăt, la da, nouă... mâine, dacă îmi permite, în alt prea simțite, că toată facultatea noastră organizează, e vorba de o lansare de carte, profitând de faptul că profesorul Adrian Cioroianu vine la o de doctorat la mine, colaborământul dumneavoastră mai tânăr, Alexandru Vitanu, s-a organizat aceasta și mâine aici, lansând ultima carte a lui Adrian Cioroianu și o întâlnire cu el și nu numai. La ora șapte. șapte da. Pe dumneavoastră vă așteptăm la nouă, o să destați expoziția și la 9:30 jumătate intrăm aici, că sunt personalități, veniți domnul Victor Opaschi, vedem cine mai bine. Colegul meu de facultate. Așa. <coughs> da. și...